83. У нього не було великого плану, реального напрямку, але потяг був угору. У його ліхтарика закінчувався заряд, тому він знав, що повинен обстежувати поверхи обережно. Намацуючи в квартирі, він знайшов туалет. Справу зробив, як Бог наказав, і був засмучений відсутністю змиву. Раковина теж не працювала. Так само, як і душова насадка біля туалету, що змусила його користуватися простирадлом в повній темряві. Він підвівся. На 19-му поверсі прямо під його будинком був універмах. Він вирішив перевірити, чи є там батарейки, хоча побоювався, що найкорисніші речі вже були вичерпані. Але в районі швейної промисловості напевно були комбінезони. Він був у цьому впевнений. План формувався. Доки вібрація на сходах не змінила його. Джиммі зупинився і прислухався до гучних кроків. Вони лунали зверху. Він бачив наступний майданчик, що виступав над головою за одним поворотом навколо центрального стовпа. Він був ближче, ніж майданчик нижче. Тож він побіг. Рушниця брязкала об банки, прив'язані до його імпровізованого рюкзака. Черевики незграбно стукали по сходах, і він відчував одночасно страх і полегшення, що не був сам. Він різко відчинив двері на наступному майданчику і зачинив їх, залишивши невелику щелину. Притиснувши щуку до дверей, він зазирнув у щелину і прислухався. Дзенькіт ставав дедалі гучнішим. Джиммі затумував подих. Повз пролетіла постать, рука якої скрипіла по поручу, а потім ще одна постать, що йшла слідом, викрикуючи погрози. Обидві були ледь помітними плямами. Він залишився в темряві і в кінці дивного і тихого коридору, поки шум не стих, і він не відчув, як щось повзе по плитці до нього. Руки з кіхтями простягаються крізь чорну темряву, щоб заплутатися в його дикому і довгому волосі. Джиммі опинився знову на сходовому майданчику в тьмяному зеленому світлі аварійного освітлення, задихаючись і не знаючи, чому вірити. Він був сам, так чи інакше. Навіть якщо люди навколо нього вижили, єдиною компанією, яку можна було б знайти, була та, що переслідувала тебе або вбивала. Знову піднімаючись вгору, уважніше прислухаючись до кроків, тримаючи руку на поруч, щоб відчувати вібрацію, він пробирався повз водоочисну станцію на 32-му, ферму на 31-му, повз санітарну станцію на 26-му, тримаючись зеленого світла і прямуючи до загального магазину. М'язи ніг розігрілися від навантаження, але в хорошому сенсі. Він пробігав пув знайомі орієнтири, рівні із іншого життя, з накопиченням зносу носу і дротів і труб. Світ ставав таким же іржавим, ржавим, як і його спогади про нього. Він прибув до універмагу і виявив, що він майже порожній, за винятком залишків когось, хто застряг під розваленими полицями. Виступали маленькі черевики, жіночі або дитячі. Білі кістки щиколоток простяглися між черевиком і манжетою. Під полицею поруч з людиною були затиснуті товари, але Джимі не відчував потреби їх досліджувати. Він шукав серед розкиданих на інших полицях предметів батарейки або консервний ніж. Там були іграшки, дрібнички та непотріб. Джимі відчував, що ці товари відкидають багато тіний. Він вимкнув свій ліхтарик, вислизнувши в темряву. Обшукувати свою стару квартиру теж не було сенсу. Вона вже не здавалася йому домівкою. Усередині нього було невимовне відчуття смутку, відчуття, що він підвів своїх батьків. Старий біль у центрі свідомості, як від смоктання льоду. Джиммі залишив квартиру і продовжив підніматися. Щось все ще кликало його зверху. І тільки коли він підійшов на півспіралі до школи, він зрозумів, що це було. До нього простяглося далеке минуле. День, коли все почалося. Його класна кімната, де він востаннє бачив свою матір. Де його друзі все ще сиділи в його розгубленому розумі, де, якби він залишився... Якби він міг просто повернутися і сісти за свою партую, розмотати події ще раз, вони б склалися інакше.